Gure proposamena da horren gaitxestia eh? eta bakit herria, bai itxasuo herria bai ekoek uh, joango dutela, baina uh, posible balizoi uh, berritake berriz ikusi, eta, e, e, eta gutien ez jendeak jakindezaten uh, errealki ze pasatzen den beste getzeko. Bakarrik ke nigitzen niizela, badu aspaldi heriko etxean arduratzen izela eta damuugaarri et maiten dut hortateltze at, eta olako e hola jola funtzionatzen alhal dila, ez da mementuare hainna diru mailean eta hola itzukerian eh, loterian bezala gauzakitiia erikoososekin ikez dut to